За всією своєю складності і громісткості, це без сумніву була диктатура більшості над меншістю, диктатура трудящих. І коли б життя Леніна не обірвалося так трагічно, він скоро, очевидно, зрозумів би недосконалість цієї виборної системи. І запропонував нову, щоб іще більше розкувати ініціативу народних мас в управлінні своєю державою. І, звичайно, нова система виборів була б іще демократичнішою. Але Сталін, як відомо, пішов іншим шляхом. Його обтяжувала навіть ця система виборів. Вона заважала йому відчути свою повноту і незаберечність особистої влади. Він сам прагнув призначити бажаних йому осіб, а задля цього потрібно було взагалі скасувати вибори. І це йому вдалося. Він провів докорінну реформу виборчої системи, зважившись на це лише тоді, коли були усунуті з дороги найстійкіші і далекоглядніші ленінці. Тепер кожна з кандидатур цілковито потрапляла під контроль Сталіна І досить було тільки його волі, щоб той чи інший діяч не був обраний депутатом Верховної Ради А щоб оберегти себе від можливих випадковостей, він почав проводити вибори так, як ніколи ніде не проводили До виборчого бюлетня вписувалася одна єдина кандидатура З-поміж кого ж вибирати, коли твоєму виборові пропонується лише один кандидат? пояснювалося це тим, що в нас мовляв однопартійна система. Але хіба в нашій партії всі люди однакові і усі без винятку мають однакові здібності до управління державою? Звичайно, це робилося з метою обирати не обираючи, задовольнятися тим, що дають. Так, з допомогою недостойних підтасовок узаконено в нашій країні диктатуру меншості над більшістю. А над цією меншістю Особисту диктатуру Сталіна. Було би брехнею стверджувати, що тепер верховний орган влади поспіль складався з людей недостойних. Ні, люди в ньому, як і раніше, в більшості своїй, достойні громадяни нашої країни. Однак долі цих людей були тепер не в руках народу, а в руках Сталіна, а їхня особиста воля була повністю паралізована. Вони стали безмовними виконавцями його єдиноособових повелінь. І ось весь народ – рядового виборця до депутата парламенту виявився затиснутим у жорсткий кулак могутнього володаря Влада будь-якого імператора здається ілюзорною порівняно з його неосяжною владою Такий порядок не можна назвати радянським Адже радянський, якщо подивитися в корінь життя і корінь слова, поняття не географічне, а громадянське І походить від слова радитись І не тільки радитися між собою, а перш за все з народом а Сталін ні з ким радитись не бажав, тим більше з мільйонами простих людей, яких він вважав лише гвинтиками власної могутності. Усьому цьому дуже швидко розібралися ті, що пешномовно називали себе слугами народу, а самі турбувалися тільки про свою кар'єру і особистий добробут. Вони зрозуміли, що тепер слід частіше поглядати не вниз, де живуть і трудяться прості люди, а вгору. Бо очікувати благодаті можна лише звідти. Так поставлено з ніг на голову всю систему управління нашою державою, всупереч ленінському вченню, всупереч інтересам народу. Що стосується партійного життя, то тут статут партії був зім'ятий, а права комуністів потоптані без будь-яких особливих рішень. Це зроблено перенесенням тієї ж таки нехитрої механіки на вибори партійних органів. Навіть у низових парторганізаціях не було справжніх виборів. Представник райкому завжди намагався накинути комуністам свою волю. Бажаючи забезпечити безпомилковість успіху, він домагався того, щоб у списку для голосування стояло рівно стільки прізвищ, скільки треба обрати до парткому. Які тут вибори? Голосування після цього було справою суто механічною, а роль комуністів, їхня власна воля, зводилася до нуля. Але якщо в низових парторганізаціях іноді вдавалося виграти цей бій, то на районних і обласних партконференціях ніколи. Керівники району чи області приходили сюди і заздалегідь виготовленими в друкарні списками. У цих списках було рівно стільки кандидатур, скільки повинно бути обрано. І ні на одну людину більше. На словах це робилося в ім'я якихось високих політичних цілей, а на ділі тільки задля того, щоб комуністи не прокатали на вороних якого-небудь діяча, який не мав їхнього довір'я. Але чомусь дуже припав до душі комусь із тих, що на горі. І хоча це суперечило букві і духові статуту, і самому призначенню нашої партії, такий порядок виборів існував, і, на жаль, існує, якщо щось само собою зрозуміли. Чи не це зробило нашу партію беззбройною і проти диктаторської сваволі Сталіна, і проти кривавих інтриг Берії, і проти сотень бюрократів,